Tizenötödik fejezet Egbert intézkedik A kórus megbeszélést tart. Egbert új kórustagot mutat be. Kiderül, hogy lesz előadó körút. De milyen feltétellel? A sikeres fellépés utáni napon a macska zenekar ismét a szokott helyen gyülekezett. A kórus tagok lassacskán szállingóztak csak be, de ezzel ma nem törődött senki. A fekete karnagy is jókedvű volt, és elnézően vette tudomásul, hogy a megbeszélt időpontban a tagoknak csak nem a fele még nem érkezett meg. Egbert sem volt még ott, csúcsú is késett. Mindenki az előző napi előadásról beszélt. És az a ritka dolog történt, hogy egymást dicsérgették, és senki sem bírálta a másikat annak vélt vagy valós hibája miatt. Még a távollevőket sem szitták, ami ugyancsak szokatlan volt itt is, ahogy szokatlan, csak nem minden gyülekezetben. A fekete karnagy végül megelégelte a várakozást, és karmesteri pálcájával, Megkocogtatta a szokásos, befőttes üveget. Figyelmet kérek, kezdte, de senki sem figyelt rá. Még kétszer próbálkozott, de a beszélgetésbe merült hallgatóság sehogy sem akart tudomást venni róla. Végül döntő lépésre határozta el magát. Földhöz vágta a befőttes üveget, ami azután hangos csörömpöléssel, Összetört. Ettől végre elhallgattak a jelenlevők. Na végre, mondta a kandúr, majd így folytatta. Először is köszönetet szeretnék mondani a kórus minden tagjának. Bár erre úgy látszik, most nincs meg a lehetőség, tette hozzá körülnézve. Most az egyszer elnézem a fegyelmezetlenséget, de a jövőben megkövetelem, hogy mindenki időben itt legyen. Sajnos, az előadó körútról valószínűleg le kell mondanunk. Nem csak az Al Hermelin ügy miatt, tette hozzá védekezően, miután a bejelentésre elégedetlen moraj hallatszott a tagság köréből, a kesejű travel utazási iroda vállalta az út megszervezését az eset után is. De sajnos a keselyű bezárták. Kesejű az igazgató, a főkönyvelővel, egy héjával együtt megszökött. Az utazni akarók hiába várták az indulást. Akiket pedig külföldre vittek, ott is ragadtak. Majd vigasztalólag hozzátette. Van még némi remény, talán Egbertnek sikerült intézni valamit. Lehet, hogy szerencsénk van, szólt közbe valaki. Talán mi is pórul jártunk volna. Lehet, mondta röviden a karnagy, aki már leszerette volna zárni a kínos kérdést. Most minden esetre ne ezzel foglalkozzunk. Mielőtt elkezdenénk a próbát, beszeretnék mutatni valakit. Tessék befáradni, szólt ki az ajtón. Mindenki oda nézett, és meglepetésükre Egbertet pillantották meg, és nem is egyedül. Egyszerre csak ott állt a karnagy előtt, és mellette, na mit gondoltok? Kiált mellette zavartan, pironkodva lesütött szemmel? Hát persze, hogy ő, a piros szalagos fehér cica. Újra kitört a zsivaj, úgy, hogy a karnagynak ismét meg kellett kocogtatni valamit. Miután a befőttes üveg már nem állt rendelkezésre, pálcájával jobb hiány az asztalra csapott egy nagyot. Amikor a kórus tagjai végre elcsendesedtek, Egbert bemutatta a fehér cicát. Nemrég ismerkedtünk meg. Azt hiszem, a kórus értékes tagot nyerne vele, mondta. Én minden esetre szívből ajánlom. Már meghallgattam, és én is javaslom, hogy vegyük fel a kórusba. Szólt közbe támogatóan a fekete. Szólóénekesnek is alkalmas. Sőt, szerintem igen szép duetteket énekelhet vele. Tette hozzá Egbert az ajtón belépő csúcsura mutatva, akinek meglepetésében földbe gyökerezett a lába. Csúcsú, engedd meg, hogy bemutassam a macskazenekar új szólóénekesét. Különben hol voltál eddig? Ö, mostanáig őt kerestem, Hápogott védekezve csúcsú, Ahogy valamennyire magához tért a meglepődésből. Én is szerettem volna beajánlani a kórusba, De te úgy látszik megelőztél. Közben Egbert mondott valamit a karnagynak, Mire az újra csendet kért. Most már igazán itt az ideje, hogy a próbát elkezdjük, mert a jövő héten mégis indulunk az előadó körútra. Erre ismét kitört a hangzavar, minden felől kiáltások hangzottak. Az előbb azt mondtad, hogy elmarad. Azt hittük, hogy már nem lesz előadó körút. Jaj, de jó utazunk, ez aztán a kellemes meglepetés. Ilyen és hasonló megjegyzések hangzottak el. A karnagy megvárta, amíg elcsendesednek, majd folytatta. Igen, megyünk, jelentette ki határozottan. Igaz, hogy lemaradtunk a keselyű travel szervezésében indított utazásról, de Egbert barátunk megbízásomból tárgyalásokat folytatott más városokkal, és... Sikerrel járt. A részleteket én sem ismerem, jobb lesz, ha ezekről ő maga számol be. A bejelentésre óriási tapsvihar tört ki. Amikor végre elült, Egbert felmászott a karnagy Kotta tartójára, és onnan kezdett beszélni. A macska zenekar eddig elért eredményeinek köszönhetően sikerült több várossal és településsel megállapodni. Hogy csak a legközelebbi előadásainkat említsem, a jövő hétvégén Kecskeházán lépünk fel, azután pedig Bárányfüreden, ami tekintettel arra, hogy a város a nyári évedben telve van üdülőkkel, igen nagy megtiszteltetés. Természetesen erre még nagyobb lett a zsivaj. A fekete alig tudott rendet csinálni. A végén pálcájával akkorát ütött az asztalra, hogy darabokra tört. Egbert folytatta. Van azonban a fellépésünknek egy feltétele, amit még te sem ismersz, fordult a karnagy felé Egbert. Együtt kell fellépnünk, egy másik énekkarral. Nem túl jó hír, de majd csak megegyezünk valahogy, nyugtatgatta magát a fekete. Sikerült azokkal is tárgyalnod? Fordult Egberthez. Hát, tudod, még nem igen tudtunk megegyezésre jutni, felelte Egbert zavartan. Melyik az az énekkar? Kiáltott fel a karnagy, rosszat sejtve. A kutyaházi ugatókórus válaszolta Egbert, Majd jobbnak látta, hogy a bejelentés hatására kitört Minden eddiginél nagyobb felháborodást és zűrzavart kihasználva Lemásszon a dobogóról, és elhagyja a termet.